Розділ 9. Минув рік 1971. Відбуяла хвиля бешкетів на узбережжі Нью-Гемпширу, і місцеві підприємці, підсумувавши добрячі літні прибутки, забули про свої недавні нарікання. Сміховинно рано виставив свою кандидатуру на президента нікому доти невідомий суб'єкт на ім'я Джордж Макговерн. Кожен, хто був у курсі політичних подій, Розумів, що кандидатом від Демократичної партії в 1972 році стане Едмунд Маскі, і декому здавалося, що він легко звалить з ніг троля із Сан-Клементе і покладе його на лопатки. У перших числах червня, перед самим початком літніх канікул, Сейра знову зустріла того студента-юриста. Вона зайшла до крамниці для вашого дому купити тостер, а він шукав там подарунок, до роковин весілля батьків. Він запросив її в кіно. В місті йшов новий фільм з Клінтом Іствудом «Нечопара Гаррі». І Сейра погодилась. Обоє лишилися задоволені. Уолтер Хезліт відпустив бороду і вже не так нагадував їй Джонні. Та й правду кажучи, Сейрі вже важче ставало пригадати, який був із себе Джонні. Його обличчя виразно ввижалась їй тільки в снах. Він стояв перед колесом фортуни і дивився, як воно обертається. Обличчя його було холодно-незворушне, а голубі очі дивовижно і навіть трохи страхітливо темні, глибоко фіолетові, і дивився він так, наче те колесо належало йому і слухняно виконувало його волю. Вона почала часто зустрічатися з Уолтом. З ним було просто і легко, він ні на чому не наполягав, а коли таке й траплялося – Робив це поступово і майже непомітно. У жовтні він спитав, чи не купити їй обручку з діамантиком. Сейра попросила два вихідні на роздуми. Тієї суботи вона поїхала до Східного медичного центру штату Мен, узяла в реєстратурі спеціальну перепустку з червоною рамкою і піднялась у відділення інтенсивної терапії. Вона просиділа біля ліжка Джонні цілу годину. У темряві за вікном завивав вітер. Віщуючи холод, сніг і пору вмирання. Минув майже рік, без шістнадцяти днів, після того пам'ятного ярмарку. Колеса фортуни і автомобільної катастрофи біля болота. Вона сиділа, слухала, як завиває вітер, і дивилася на Джонні. Бентів на ньому вже не було. На чолі за дюйм над правою бровою починався нерівний шрам і зникав під волоссям. У тому місці пробилася сивина. І Сейра мимоволі згадала Коттона Хоуса, детектива з романів про 87-му поліційну дільницю. Вона не добачила в Джонні ніяких разючих перемін, окрім того, що він схуд, але так і мало бути. На ліжку лежав і міцно спав звичайний собі молодий чоловік, що здавався їй майже незнайомим. Сейра нахилилась і легенько поцілувала його в губи, так, наче сподівалася обернути на новий лад, давню казку і своїм поцілунком збудити його від сну. Та Джонні і далі спав. Вона повернулася до свого помешкання у візі, лягла на ліжко і заплакала, а на дворі гуляв по темному світу вітер, жиночі перед собою купи жовтого і червоного листя. У понеділок Сейра сказала Олтові, що коли він справді хоче купити їй обручку з діамантиком, тільки з манюсіньким май на увазі, вона буде рада і з гордістю її носитиме. Такий був 1971 рік для Сейри Брекнал. На початку 1972-го Едмунд Маскі пустив сльозу під час палкої промови перед службовою резиденцією чоловіка, якого Санні Елімен назвав «плішивим холуєм». На первісних виборах Джордж Макговерн сплутав усі розрахунки – і Лоу прадісно оголосив у своїй газеті, що Нью-Гемпширці не люблять плаксіїв. У липні Макговера обрали кандидатом на президентський пост. Того ж місяця сейра Брекнел стала сейрою Хезліт. Вони з Уотом обвінчались у першій методистській церкві в Бангорі. Менш ніж за дві милі звідти лежав у своєму непробудному сні Джонні Сміт. І коли Уолт поцілував її перед усіма родичами і друзями, що зібралися на шлюбну церемонію, Сейра з болем і жахом згадала про нього. Джонні пронизало її, і вона побачила його такого, як отоді, коли в кімнаті спалахнуло світло, наполовину Джекіла, наполовину злісно вискаленого Хайда. На мить вона аж завмерла в Уолтових обіймах, а тоді все минуло. Чи то був спомин, чи то привиддя, але воно зникло. Після довгих роздумів і розмов з Уолтом вона запросила на весілля і батьків Джонні. Приїхав тільки герб. Навечері сейра спитала його, чи гаразд і вірою. Він озирнувся, побачив, що на якусь хвилю вони зосталися самі, і швидко допив своє віски з содовою. За останні півтора року він постарів років на п'ять, подумала сейра. Чуприна його порішала. Зморшки на обличчі стали глибші. Тепер він носив окуляри, почуваючи себе незручно, як і кожен, хто ще не звик до них, і за несильних скелець насторожено дивилися згорьовані очі. Ні, не зовсім сейро. Як по правді, то вона тепер у Вермонті на одній фермі чекає кінця світу. Що? Герпро сказав, що півроку тому Віра зав'язала листування з групою людей душ із десяти що називають себе американським товариством судного дня. Очолюють товариство якісь містер і місіс Стонкерси з Расіна, штат Вісконсін. Ті Стонкерси твердять, що коли вони відпочивали десь поза містом, їх підібрала летюча тарілка і відвезла в Царство Боже, яке міститься не в Сузір'ї Оріона, а на подібній до землі планеті, що обертається навколо зірки Арктур. Там вони спілкувалися з ангелами і бачили рай. Їх повідомили, що кінець світу вже от-от, наділили телепатичним даром і відіслали назад на землю зібрати невеликий гурт вільних рабів божих для першого сказати би човникового рейсу на небеса. Отож з'їхалися ті десятеро, придбали ферму на північ від Сент-Джонсбері і сидять там уже з півтора місяці, чекаючи, коли прилетить та божа тарілка і забере їх. «Але ж це схоже...» – почала була Сейра і прикусила язика. «Я знаю, на що це схоже», – сказав Герб, – «на божевілля». Те місце обійшлося їм у дев'ять тисяч доларів, а там нічого і нема, окрім напіврозваленого фермерського будинку та двох акрів негодящої порослої чагарями землі. Віра внесла сімсот доларів, усе, що могла нашкрипти. Зупинити її не було ніякої змоги, хіба що замкнути на замок. Він помовчав, тоді всміхнувся. «Та не варто говорити про такі речі на вашому весіллі, Сейро. У вас із чоловіком усе має бути якнайкраще. Я певен, що так і буде». Сейра всміхнулась у відповідь, як тільки могла. «Дякую, Гербе. А ви, вигадаєте, вона повернеться? А вже ж. Якщо до зими не настане кінець світу, напевне повернеться». Ой, я щиро бажаю вам тільки всього найкращого, сказала Сейра, і обійняла його. На фермі у Вермонці не було опалення, а тарілка все не прилітала. І в кінці жовтня Віра повернулася додому. Тарілка не прилетіла тому, сказала вона, що вони ще не сподобалися царства Божого, не зреклися всього суєтного і гріховного у своєму житті. Але настрій у неї був піднесений і натхненний. У вісні Господь явив їй знак. Вона не доконче полини в Царство Боже на летючій тарілці. Їй, як вона дедалі душі вірила, судилось інше призначення – бути проводером свого сина, напроваджувати його на праведну путь, коли він прокинеться від сну. Герб зустрів її, приголубив, як міг, і життя їхнє пішло своїм звичаєм. Джонні лежав у коматозному сні вже два роки. Ніксон знову вступив на пост президента. Американські хлопці почали повертатися з В'єтнаму. Уолтер Хезліт не склав іспиту на звання адвоката і йому запропонували перескласти згодом. Він знову засів за книжки, тим часом як Сейра Хезліт, і далі працювала в школі. Дурненькі, незграбні новачки, яких вона прийняла першого року свого вчителювання, були вже у передостанньому класі. Пласкогруді дівчатка стали тілистими дівулями. Дрібнота, що колись заблукувала в шкільних коридорах, грала тепер в університетський баскетбол. Спалахнув і загас другий арабо-ізраїльський конфлікт. Виники минув нафтовий бойкот. Карколомно підскочили і не впали ціни на бензин. Віра Сміт остаточно впевнилася, що друге пришестя Христове із земних надр відбудеться на Південному полюсі. Ці відомості вона почерпнула з нової брошури – 17 сторінок, ціна 4 долари 50 центів, під назвою «Підземне царство Боже в тропіках». Дивовижна гіпотеза автора полягала в тому, що царство небесне насправді в нас під ногами, і що найзручніше місце для проникнення в нього – Південний полюс. Один із розділів брошури називався «Психічні враження дослідників Південного полюсу». Герб зауважив вірі, що менш ніж рік тому вона була переконана, ніби царство Боже десь у небі, найімовірніше обертається навколо Арктура. «Щодо мене, то я скорше ладен повірити в це, аніж воту безглузду маячню про південний полюс», – сказав він. «Та й у Біблії ж говориться, що царство Боже на небесах. А те тропічне підземелля більш придатне для…» – замовч, – мовила віра – і так стиснула губи, що вони аж побіліли. «Не блазнюй з того, чого не розумієш». «Я не блазнюю, Віро!» – спокійно відповів герб. «Господь знає, чому безбожник блазнює, а поганин лютує», – сказала вона. Очі її безтямно блищали. Вони сиділи біля столу в кухні, перед гербом лежав старий шворінь, перед Вірою стис давніх номерів географічного журналу, в яких вона вишукувала фотографії і статті, про південний полюс. На дворі линули із заходу на схід неспокійні хмари і обсипалося листя з дерев. Знову настав жовтень, а цей місяць завжди був для віри чи не найгіршим часом. Саме в жовтні у її очах найчастіше з'являвся о той безтямний блиск і найдовше не минав. І саме в жовтні у герба виникала зрадлива думка покинути їх обох. Свою, як видно, душевно хвору дружину і свого зануреного в сон сина, що, мабуть, уже був практично мертвий. Оцей тепер він крутив у руках шворінь, дивився у вікно на неспокійне небо і думав. Недовго і зібратись. Покидати свої речі в кузов пікапа та й податися геть. Можна до Флориди чи до Небраски, до Каліфорнії. Добрий Тесля скрізь заробить свої гроші. Зібрався і гайда. Та він знав, що нікуди не поїде. Просто так уже повелося що в жовтні його обсідали думки про втечу, тим часом як вірі відкривались нові шляхи до Ісуса і до спасіння єдиної дитини, яку вона спромоглася виносити у своєму неповноцінному лоні. Зрештою він потягся через стіл і взяв дружину за руку, худу, страхітливо-кощаву руку старої жінки. Віра здивовано звела на нього очі. «Я ж тебе дуже люблю, Віро», – мовив герб. Вона всміхнулась у відповідь, і на якусь коротку осяйну мить стала напрочуд схожа на ту дівчину, за якою він колись упадав, і досяг свого, і яка їхньої шлюбної ночі огріла його щіткою для волосся. То була добра і лагідна усмішка, і вірені очі враз проясніли, засвітилися теплом і любов'ю. На дворі з-за важкої хмари вигулькнуло сонце, пірнуло за іншу хмару, а потім з'явилося знову відкидаючи рухливі пасмуги тіні на поле за будинком. «Я знаю, Герберте, і я тебе люблю». Він поклав і другу свою руку на Вірину і легенько стиснув її. «Віро», – почав він, – «що? Її очі були такі ясні. Нараз вона опинилася з ним, усією душею з ним, і Герб з болем усвідомив, як вони жахливо віддалились одне від одного за останні три роки. Віро". Якщо він так і не прочнеться, якщо боронь Боже таке станеться, то в мене є ти, а в тебе я, правда? Я це до того. Вона рвучко висмикнула свою руку. Гербові долоні, що тримали її, зімкнулись у порожнечі. Ніколи такого не кажи. Не смій казати, що Джонні не прочнеться. Я ж тільки до того, що ми, він неодмінно прочнеться, провадила Віра. Дивлячись у вікно на поле, де й далі перебігали скісні тіні. «Так судив йому Господь. А тож, Ти думаєш, я не знаю? Я знаю, можеш мені повірити. Господь призначив моєму Джонні вершити великі діла. Я чула його голос у своєму серці». «Гаразд, Віро», – мовив герб. «Хай так». Вона сягнула рукою по свої журнали і знов узялася гортати сторінки. «Я знаю», – повторила вона тоном вередливої дитини. Гаразд, сказав Герб. Віра заглибилась у журнали, а він підпер руками підборіддя і задивився за вікно. На гру сонця і тіней, думаючи про те, як скоро після золотого мінливого жовтня настає зима. І про те, що краще б Джонні вмерти. Герб любив хлопця від самого його народження. Він бачив цікавість на маленькому синовому личку коли приніс до його коляски крихітну деревну жабку і дав її хлопчикові врученята. Він навчав Джонні ловити рибу, кататися на ковзанах, стріляти. Сидів біля нього ночами, коли 1951 року хлопця звалив тяжкий гриб і температура в нього підскакувала до 40 градусів. Нишком змахував рукою сльози, коли Джонні закінчив з відзнакою середню школу і на випускному вечорі виголосив на пам'ять про мову, і разу не затнувшись. А скільки всякого іншого міг він пригадати? Як навчав Джонні водити машину? Як стояв разом з ним на носі болеро того літа, коли вони їздили на відпочинок до Нової Шотландії? Джонні було тоді вісім років, і він радісно і збуджено дивився, як судно розтинає воду як допомагав йому робити уроки, споруджувати курінь, орієнтуватися за компасом, коли він був у бойскаутах. Усі ті спогади купчились у пам'яті без будь-якої послідовності в часі. І єдиною сполучною ланкою між ними був Джонні, хлопець, що жадібно пізнавав світ, який зрештою так жорстоко його занапастив. І тепер герб бажав, щоб Джонні помер. О, як він цього бажав! щоб хлопець швидше помер, щоб перестало битись його серце, щоб зовсім зрівнялася вже ледь помітна ламана лінія електроенцефалограми, щоб він тихо згас, наче гнотик свічки в розтопленому воску, помер і звільнив їх від себе.